Але сьогодні він прикликав Тоні і сказав, щоб вийшов спати до Джемса. Джемс тепер буде йому за батька. Джемс, привітно всміхаючись, кивнув головою і ляснув Тоні по спині. Тоні знову взявся кидати в скрині о пірит. Раптом усі змовкли, замотушилися і стали працювати жвавіше. Тоні оглянувся, коли головного доглядача стояв якийсь білий, це був сам Масебі, професор, головний хемік заводу. Він щось говорив доглядачеві, а той, випроставшись, мов солдат, стояв перед ним і кивав головою. Тоні знітився, загріб на лопату, скільки міг, піриту і укинув у скриню. Він і не бачив, як Масебі вийшов, він працював і нічого не чув. «Хто з вас знає робітника з органохімічної лабораторії Гаррі Руперта?» – запитав доглядач. Робітники переглянулися між собою. «Знову більшовиків шукають», – майнула гадка. «Декілька душ сказала, що знають. Бачили його в портерні. Де його можна знайти?» Робітники переглянулися знову. «Невже Руперт також більшовик?» Повз цех пройшли вагонетки з піритом і поспинялись коло пачей. Ніхто не відповідав. Вагонетки виконали пірит. Доглядач повторив запитання і вийшов. Він перейшов двір і постукав до лабораторії. Месебі не було, він сидів у своєму кабінеті. Месебі не хотів давати адреси ропортової поліції. Він хотів спочатку перебалакатися з ним сам і витягти в нього спосіб продукції протеїну. Хоч як не кохав, шановний професор, англійську промисловість, але власно славою гроші він любив над усе на світі. Він міг би спродати рецепти союзові радянських держав. про одній думці про мільйони забилося дужче благородне серце професорове. Там голод, він дістане мільйони і ославиться спасителем людства. Врешті він і житиме там, у Радянському Союзі. Треба тільки розшукати Руперта і витягти в нього рецепта. Він зовсім не хотів тепер віддавати його поліції. Чого доброго, благородний лорд Гексклі сам скористується з рецепта. Увійшов доглядач. «Ну що?» – нетерпляче сказав Масибі. «Невже ж ніхто його не знає?» «Ніхто нічого не каже?» – отказав доглядач. «У нас, проте, є його адреса в книжці?» «Я не знаю». Розсердився себе. «Розшукайте якогось його приятеля або що, будь ласка. І то, найшвидше чуєте?» Доглядач знизнув плечима і вийшов. Месебі встав, перейшов в кабінет швидкою ходою, вернувся назад, перейшов ще кілька разів кімнату і сів. Він сам поїде до Рупорта сьогодні ж. Він розповість йому про постанову комісії, про розпорядження його заарештувати – пообіцяє йому врятувати його і витягне рецепти. У крайньому разі він заарештує його в його кімнаті і роздивиться матеріали і реактиви. На другий день, коли Тоні скоїлося, щось незрозуміле. Робітники жваво розмовляли, заглядали в якийсь здоровенний лист, що їх купу вранці щодня приносив хлопчина. Тикали пальцями, кричали і сперечалися. Перший тонів батько стояв у кутку та щось спокійно розповідав. Але що далі він говорив, то неспокійніші ставали робітники. Доглядач метушився навколо, штовхав робітників, та вони не звертали сьогодні на нього ніякої уваги. Нарешті батько скінчив, робітники розійшлися, але замість вивантажувати пірит, лізти по сходах із камери вийшли в двері. За одну секунду спорожнів завод. До Тоні підійшов його другий батько Джемс, ляснув його по плечі і наказав іти за ним. Тоні злякано подивився на нього і показав на лопату. Та Джемс презирливо плюнув на купу піриту, взяв Тоні за плечі і повернув до дверей. Потім вони перевдяглися і пішли, хоча було ще дуже рано, щоб обідати. Це було добре. Тоні завжди дуже хотів їсти і ніколи не міг дочекатися обіду. Вони вийшли на вулицю, наздогнали першого батька і пішли до нього. А в курині першого батька був ще якийсь молодий чоловік.